119. Făcăziința data lui Ieremia Originar dintr-o familie de preoți, Ieremia și-a asumat vocația în anul 626 și a practicat-o cu întreruperi timp de patru decenii. Într-un pasaj celebru, el relatează împrejurările alegerii sale. Șovăind înaintea grelei sarcini, el invocă vârsta sa fragedă. Citez, eu nu știu să vorbesc pentru că sunt încă tânăr, închei citatul, dar domnul i-a atins gura și l-a întărit. Primele cuvântări ale lui Ieremia sunt dominate de un motiv excepțional de dramatic, catastrofa iminentă produsă de un popor din țara de la Miază-Noapte. Ei, citesc, țin în mână arcul și sulița și sunt cruzi și neîndurați, închei citator. Ar fi în să căutăm modelul istoric ai acestor călăreți cruzi, citesc. Poporul din țara de la Miază-Noapte, închei, se încadrează printre imaginile distrugerii totale, căci invazia va ruina definitiv țara, citesc. Mă uit la pământ și iată, e de și pustiu, caut la cerul și iată, nu-i lumină în ele, închei citatul. Reducerea la haos va fi pedapta divină dată necredinței religioase. Ea pregătește totuși o nouă creație, noul legământ pe care Ieremia îl va proclama mai târziu, căci Iahme este milostiv și profetul transmite apelul său. Citez, întorceți-vă, copiii răzprătiți, și eu voi vindeca neascultarea voastră, închei citatul. În anul 609, Iosias, murind, fiul său, Ioachim, i-a urmat la tron. El s-a arătat un despot urât de oameni și Ieremia n-a să-l atace. În piața din fața templului, el tună contra tuturor acelor care, preoți, profeți, popor, se lasă amăgiți de securitatea iluzurie a activităților religioase. Citez, nu vă nădăjduiți în cuvintele amăgitoare, aici este biserica lui Dumnezeu, încet citatul. În satara leargă la templu, cei care au furat, au ucis, sau comis adulter, au jurat strâmb, au adus tămâieri lui Baal, zicându-și, Iată-ne izboviți, ca apoi să facă iar toate ticoloșiile. Căci Iahve nu este orb. Domnul le amintește soarta sanctuarului din Silo, distrus de filisteni. Altădată, făcusem acolo, citez, să petreacă numele meu. Vedeți ce am făcut eu cu el din pricina necredinței poporului lui Israel? Închei citatul. Ieremia a fost prins și probabil că, fără protecția unor înalți demnitari, ar fi fost condamnat la moarte. Multă vreme după aceea, profetul n-a mai putut să vorbească în public. Nota 15. La somația lui Iahve, el și-a consemnat pe musul prorocirile de nenorocire. Într-o zi, servitorul său, Baruch, a vrut să citească unele pasaje în templu, dar a fost oprit. Cartea i-a fost dusă regelui care a ars sulul, dar Ieremia a dictat o nouă carte. Închei nota. Ultima etapă a propovăduirii lui Ieremia a început în anul 595, când Nabucodonosor a cucerit Ierusalimul și a deportat o parte a elitei iudaice. Pe când noul rege Zedechis pregătea o revoltă cu ajutor din Egipt, Ieremia se străduia să liniștească poporul. Arestat și închis, ca trădător, el a fost eliberat mai târziu de către babilonieni. Îndată după aceasta, el pleacă în Egipt împreună cu un grup de compatrioți care se expatriau. Adresează un ultim discurs către toți iudeii care trăiau în pământul Egiptului. Prin gura profetului său, Domnul le-a amintit toate catastrofele recente. Citez. Ați văzut tot necasul ce l-am adus eu asupra Ierusalimului și asupra tuturor cetăților iudeii. Iată acelea acum sunt pustii și nimeni nu mai locuiește în trânsele, îngecitatul. Însă dar a trimis Dumnezeu pe robii săi, proorogi poporul că stăruia în păcatele sale. În fine, Iahve mai vestește o distrugere. Restul iudeilor stabiliți în Egipt vor fi și ei nimiciți. Una din caracteristicile mesajului lui Ieremia este marele număr de confesiuni și aluzii la sentimentele sale personale. El îndrăsnește să-i spună lui Dumnezeu, citez, Au vei fi tu pentru mine ca un izvor amăgitor și ca o apă înșelătoare?" Închei citatul. Ca și Iov, el întreabă, citez, Pentru ce calea necredinceșilor este cu izbândă și pentru ce toți călcătorii de lege sunt în fericire?" Închei citatul. El vrea să înțeleagă căile Domnului. Totuși, în ciuda catastrofelor pe care le prezince și care se adeveresc, ieremia nu-și pierde încrederea în răscumpărare, chiar într-o nouă creație. Asemenea, olarului, Iahve poate să-și distrugă opera, dar el stare să facă un vas și mai bun. Într-adevăr, Dumnezeu anunță prin gura profetului său un nou legământ. Citez. Iată vin zile când voi încheia cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda legământ nou. Voi pune legea mea în lăuntrul lor și pe inimile lor o voi scrie și le voi fi Dumnezeu, iar ei îmi vor fi popor, închei citatul. Amos aștepta mântuirea de la un nou act de dragoste al lui Dumnezeu, care va da posibilitatea întoarcerii lui Israel la zilele tineriții sale. Iremia îndrăznește să spere o... Regenerare radicală a omului, căci, citesc, tu știi, Iahve, că nu e în voia omului calea ca lui, închei citatul. De aceea Dumnezeu promite poporului său regenerarea viitoare, citesc, le voi da o inimă și o cale ca să se teamă de mine în toate zilele vieții spre binele lor și spre binele copiilor de după dânsii. Voi încheia cu ei legământ veșnic, după care nu mă voi întoarce de la ei, ci le voi face bine, închei citatul. Ceea ce echivalează cu o nouă creație a omului, idee care va avea urmări considerabile, printre altele, concepția creștină a unui nou legământ, revelat prin Noul Testament. Nota 16. Așteptarea unui rege ideal aparținând aceleași speranțe a unui nou legământ, citez, îl voi apropia și se va apropia de mine, închei citatul, închei nota.